edició del Clash de Sastre us presentem un brot de dialèctica pura a càrrec del Gitano de Balaguer que ens va honorar amb la seva presència durant la celebració dels 28 anys de l'Ateneu Llibertari del Berguedà, el dia 10 de març del 2023. Què, comencem? Provem, va, trenca. Bones, benvingudes i benvinguts aquí a Ràdio Pinsenia, el 90.6 de l'FM i a radiopinsenia.cat. Avui eh, estem aquí eh, per sobre els 28 anys de l'Ateneu, llibertari. Ens acompanya un personatge molt estimat per molts, que Joan Porta Salcer, eh, 1966, balaguer. Mm, potser el coneixereu més pel gitano de balaguer. Uh, i ara ens interpretarà un parell de cançons aquí en directe, aquí a la ràdio, espero que us agradin. La primera cançó, o número, parla de malalties mentals, salut mental. Una d'elles és No vull anar a Lleida. Lleida és l'Hospital Psiquiàtric de Santa Maria, que on he estat ingressat tres o quatre vegades durant de la meva vida. I quan tens un bloc psicòtic, pues se tanquen allà uns dies o uns mesos. Depèn de la bondat que facis. I bueno, quan estàs allà tancat, vaig fer aquesta cançó. bo no boina leida Ti pot i pot tancaran Avavui no avui no boina leida Qui potim pot i poc em que et no bé I curaran Tavui bo boina boina lleida Qui pot i pot i poc em tancaranavui boina boina leida Qui pot i pot i poc que aquest no bé i que corallant m'ha agafat un brot. No me n'ha adonat, tenim molta por, he d'estar tancat. Sento moltes veus no de veritat, que n'he jo de tio i que fan parlar. És una ruïna ja i de part de llibertat. La boina Lleida està all'hi tancat. La boina, boina, boina, boina Lleida que un poc, pot poc, un poc em tancaran. La boina, boina, boina, boina Lleida que un poc, pot poc, un poc, em tancaran. Diu que s'endau bé i que curaran. Quan ja m'he curat, m'han afilerat. Sortiré de Lleida, seré ben educat. La no boina lleida per allí llibertat. La no boina lleida és allí tancat La boina boina boina boina lleida Qui pot i pot i poc em tancaran La boina boina boina boina lleida i pot i pot i poc em tancaran Jou que estes el meu bé iè curaran I bueno quan estàs ai tancat que tarants en pal t'has lligat a la camilla, també queda una injecció, has perdut el coneixement, et despertes, que no ets almenys, no es per bellugar, que estàs lligats al llit. I, bueno, vas recuperant la consciència, no té una infermera, te porta un plat de sopa, te deslliga una mà, si tu agafes la cullera i menges la sopa ja segurament te deslligaran del tot però si agafes la cullera i llances la cullera hijos de putes, mataré a todos te tornen a lligar una setmana més i clar, quan t'han lligat i deslligat unes quantes vegades té aquest tractament que et fan que aprens a, a agafar la cullera, menjar i no protestar i bueno, llavors quan estàs deslligat hi ha un passillo llarg que se't fa cur, perquè quan has pujat i baixat el pastillo <ríe> <Sembla si sentes. ríe> ja no saps què a on tirar no es pots fumar no es, no es pot beure coacoles, ni cabesa miet que és el que m'agrada a mi i has de fer entrar allà fins que el metge diu que et pot donar d'alta no quan vulguis sortir tu, i penses demà, a veure si demà, no potser una setmana, bueno ja, ja m'he d'anar soltar i encara no diu que tornen donen i has de fer la pilota al metge, perquè li caig molt bé i bé, que, que estàs curat i que, que pugui anar aviar. I aquí que ve aquesta cançó que diu Quatre parets. Quatre pares entre, quatre parets, són la meva casa... Un munt de frits I un munt de frits Em fan de teulada. quan té pares entre quanè pares, Soón la meva casa i un munt de frits. I un munt de frits Em fan de teulada. A don les golfes, no hi pot fer gran cosa està plena de pardals que no me fan a dades el golfem, no s' si pots fer gran cosa. està plena de pardal que no me fan nasar. Quatre pares, entre quatre paret. Fo la meva casa i un munt de frits i un munt de frits En fan de teulade si fos un bon paleta. Pobre dia una porta i n'estic segur que podia sortir. Lola, te trauren las pardelles, de xanreres más desde veniment mirant davant cap a bon futur no perdé mai més del coneixement. Lola, de passar factures ara que encara que som una mica solvent i quan puguem sortir de casa banyar menteriment quatre palets quatre palets són la meva casa i un munt d'esprits i un munt d'esprits el pan de teulada Quatre pares, entre quatre pares, són la meva casa i un munt d'esprits, i un munt d'esprits, es fan de teulades. A dalt a la de golfes, no sé si pot fer gran cosa, plena de pardals, que no me fan noces. A dalt a les golfes, no sé si pot fer gran cosa, plena de pardals, que no me fan noces. Ole. <ríe> ole, ole, ole. Eh, eh, ens parles de la salut mental, que costa molt sempre parlar-ne, eh, de pressió, de ansietat, de esquizofrènia... Eh, ens presentes un llibre que és Música i vida, que, que ens porta aquest llibre? Bueno, aquest llibre parla de salut mental precisament perquè la meva vida ha estat marcada sempre per la salut mental que no he tingut de jovenet ja m'ha agafat el psicòtic, vaig haver que de deixar d'estudiar de, i fins ara, s'han doncs passat més de 30 anys, al psiquiàtric, al guerrer, al psiquiàtric, al guerrer, medicaments, abans hi havia medicaments molt, molt agressius, uns efectes secundaris terribles, ara s'han inventat coses noves, van millor, encara té algun efecte secundari com l'extremolós, que és el que em passa a mi i si fas una vida normal ets una persona normal, no hi ha cap problema Tens, tens brots per això? O... El brot ve quan no tens medicament que t'oblides de prendre el medicament et torna a atacar la, la salut mental de la malaltia que és la esquizofrània i jo doncs, el que tingui veure, alguna cosa d'aquestes que, que prengui el medicament, com li diu el metge i que no facis per i ben raros perquè se patix molt quan tens un prostigòtic, t'hi aneu en compte que sí, sí. sembla una broma que mira, riu, mira aquest, quina rocada que fa ah. la persona està patint molt té una tortura interior que és inexplicable no viu la realitat, viu la imaginació que ja si està produint al seu cervell que és una realitat que no és paral·lelament amb aquesta, és molt, és molt imaginativa i doncs, està una guerra interna que s'imagina ell entre tots els països o i sigui, és el que té el motor nuclear i, i està parlant amb el Sarkozy, amb el Gaddafi, amb el Gorbachev i amb tota la gent aquesta, amb uns set despatxos diferents alhora i ha d'estar al cap de que ningú ha el motor nuclear i ell també té el motor nuclear. O sigui, si el motor no té també ho ha fet el que jo. Jo en una ocasió, estigui sentit a un banc al carrer hi havia boira a Balaguer i hi havia una farola que s'encenia la bomba i ell s'apagaia. No sé per què. I quan s'apagaia la bombilla, jo estigui, pues, eh? parlava amb el Sarkozy i amb el Gaddafi, i ficava-nos d'acord en francès, i quan parlava amb no sé per què. I llavors s'ha encenit la bombilla. I empecen a disparar les bombes nuclears. Home, <risos> Tots el refugi nuclear! Tidant la gent pel carrer. La gent que t'envolta, no? Pateix sí, molt... Sí, eh... Tu et de que la gent no, no tingui perill? Si tens la responsabilitat de salvar la humanitat perquè... no, però la gent que t'estima que ho veu, que pateix, perquè ho conec, ho conec algun cas i que un bueno, vos pateix molt, sobretot quan no hi sigui, que li passarà el seu fill perquè pateix esquizofrènia i, I això pate... la gent del voltant no? també el que pateix és el malalt que està, aquesta... imagina't que això sigui real això que t'he explicat ara, que sembla un caixondé no, no, que, sí, que, sí. que és algo real que tu vius com si fos la realitat de, que, que passés de veritat això la responsabilitat que tindries d'evitar de, de, el, el, el caos a la Terra, que s'estenguis al planeta, que no queda res del planeta, i que depèn de tu la responsabilitat de, de salvar el planeta. I tens, estàs amb una tensió i un estrès que inexplica-li. Mm. Mm. I això es va multiplicant. I arriba un moment que això ja eh, empece, ja de la telepatia es passem a la parapsicologia, i aquí és un grau més profund del brot, que quan ve tens poders telepàtics i, i parapsicològics per exemple tremolen la cama allò que estàs, estàs sentat en una cadena a la taula i t'agafes la tremola taca, taca, taca, taca, taca, taca. i dones un cop amb el ginoll a la taula i lluga la forquilla hòstia, si m'ha escapat la parapsicologia i ara lluga la forquilla amb la parapsicologia ara doncs, si algun planeta s'ha desviat de la seva òrbita però un caos universal tant de l'altant de l'altant amb els noves poders mentals que ja tens una altra responsabilitat més grossa que la del Ruba Gadafi. I tots aquests patiments pues, és per falta de medicament. Que, doncs, si hi ha un mineral que no t'arriba al capilar del cervell que és el que necessite per estar estable, per estar relaxat i tranquil i fer la seva feina, i degut a, degut a que aquest mineral no hi és que provoca això. Uh -huh. La clau seguia ben bé. El... Però el... Bueno, si el malalt fa el que li diu el metge i prena el medicament, això se regula, avui en dia hi ha molts medis i no, ja. no, hi ha, no hi ha problema. Abans era pitjor, no? Abans era molt pitjor perquè no hi havia cap medicació. Sí, coses raras. No? Eh, jo recordo que tenia 7 anys, havia sentit a parlar d'algú que, que tenia un malament a la casa i t'haia tancat en una habitació. Sí, sí. sí. I hi ficaven el mitjà no. i el deixaven ahí tota l'habitat de sí, casa sí, sí. i que es de patint, patint, però patint molt. Sí, sí. Molt mm. Temes és més xinat aquest tema, és molt xinat, de treballar. Imagina't també que els que t'envolten s'apreconyeixen de tu perquè els fas quedar amb la mirada d'arreu. Bueno, els que t'estimen no s'apreconyeixen, però pateixen, sí. Pateixen com molt que... Bueno, a l'època que parlo jo, parlo de fa 30 o 40 anys enrere, eh, ma mare, per exemple, anava a la botiga a comprar i les veïnes els que jo era un drogat i un perdut, i cap aquí cap allà, i jo era malalt. I, I la meva mare pues, claro, se trobava amb una vergonya de, de tenir un fill que, que n'és brut i que anés cridant pel carrer i a la gent digut hagut una malaltia mental, però ningú sabia que era una malaltia mental. Fins que algú me va obligar, perquè tampoc volia al mig, eh, quan estàs malalt no el penses que estàs malalt, et penses que estàs normal. Els malalts són els d'altres que necessiten la teva ajuda. com doncs vaig fer cap a l'Hospital Santa Maria, l'Hospital Santa Maria és una lleida, la lleida vol dir això, al Santa Maria, l'Hospital Psiquiàtric, la papillosa psiquiatria. Allí m'hi van donar un medicament i jo m'hi vaig estabilitzar. I els mesos li van explicar a la mare que jo no prenia cap droga i que era problema de la malaltia. I bueno, llavors ja m'hi va tranquilitzar, perquè vaig estar així doncs, un parell d'anys sense medicar-me i patint i com la Maria ja es va sabent de com era la cosa, doncs ja es va arreglar tot. Va ser als principis dels 80 de o mitjans dels 80 que em va passar això. Hi havia poca informació de, de totes aquestes coses, no se'n parlava ni a les escoles, ni als instituts, ni al lloc, era un tema tabú. Encara mm -hmm. I, eh? i senyalava amb el a qualsevol que tingués, sent sospita que fos normalment malament tal com si fos un... Un, un part ja dintre mm. de la rosa del, del, de, de la Índia diguéssim, una classe social sí, diferent a la casta eh? sí. no, no és, és, molt parit, és molt parit et vas presentar per a alcalde uh... no, aquest és un altre mal de cap que tinc eh, perquè quan tenia brot psicòtic volia arreglar el món i m'ha quedat aquest record del brot psicòtic i potser l'aprofito que el brot i arreglo el món de veritat i em vaig posar a arreglar el món, em vaig prestar les eleccions d'alcalde, perquè arreglar el Balaguer, ja que el món és molt ample. M'agrada no, el nom va. del partit, eh, EGB. EGB, hòstia, eh, és boníssim, eh? El, el, Gb. el titano de Balaguer, EGB, EGB no? Els que van, però, els que van fer l'EGB... Eh... EGB és Educació General sí, sí, Bàsica. Sí, sí, sí, sí. Pels de l'ESO, el pues, sí. que hi havia abans. Sí. <ríe> bueno, a a l'escola ens donaven ventallots per donar les lliçons de matemàtiques o de ciències ciència. Sí. Primer tenien un parell de ventallots per després ens donaven la lliçó. Sí. I tornava abans de ventallots, i, i, i, i pues, això ho explico al llibre també, però durant de la Gorda Civil, quan jo tenia quatre pues, anys o cinc, i no sabia parlar castellà o espanyol, no parlar català. Sí, mesquia, es passa molt, això ens eh, passa. havia una nova de la Sal, un poble petit, però ma mare tampoc li costava molt d'entendre de el castellà. Allí no, i ningú digui castellà, el capelladona l'ha vist en català, perquè si no ningú l'ha entenit. I venir la Guàrdia Civil a, a controlar, la seva feina, i tenien un, una cabra de color verd. De color verd? Sí. Guarda civil, col·labora la guarda civil. Una cabra, és dir. Una dic... cabra, un diansis. Ah, vale, vale, va, va, va, va, va. un diansis a la cabra, vale, vale, vale, És que havia pensat una cabra de color verdi no i digo, "Jodis, tío." I m'he preguntat, el el eh. six, sí, sí, o, o això un patró, un sí, dians." Bueno, de vi patró de vi la cabra que és el quatre jaunes, el quatre jaunes va ser més, més tard, i és El quatre, la llavors dic, no. Sí, havia més pressupost, oment van pensar la cabra. I Guardia civil me diu Alguien me preguntado, algo en castellano, y yo que no lo anteriormente. ¿Qué dijo usted? ¿Usted con le voy a hablar en, en catalán, con la Guardia Civil? Me ha de la orella, tres tomes de la palza del pueblo, me de la orella. No se sí, le eh, ¿no? Y ya me volví a enfotar una, una paliza. Y a mi madre le dije al Guardia Civil, no, que queda todavía no va a la escuela, encara no va a la escuela. Encara, no, <coughs> encara no va a la escuela. No estaba no español, encara no va a la escuela. Ya quiere, ya, pero no... <coughs> A I va bueno, assistir. la valentia civil al final de Gandiciana, perquè te més fegna, pues que era un tal lute, pues era un truix de gallines, que el diuen el lute que els boniam hi van fer una cançó. Es veu que els boniam. Sí, danen els el ansos del lute. I bueno, a partir d'aquell dia, quan veiem un cotxe de color verd, pujem un amb un pic que feia 6 metres d'alçada i en quatre pujé fins al de tot i va mareig i pues el cotxe de color verd i a vegades venia alguna veïna baixa Joan que ha, ja se n'ha anat <ríe> ja no, els duens ja han mareixat ja pots baixar bueno, va passar uns dies, uns mesos i ja em van fent a l'escola aprendre castellà ja, per aquesta collons ja. eh? no, clar. és que si no ja costa ja però jo sabia llegint català el cavall fort i, i l'epístola de missa que veia d'escola net quan hi ha un dineral fet d'escola un enterro me'n donar 50 pessetes un enterro me cago un Déu, me cago en Déu me cago en Déu, <ríe> me, cago en Déu me cago en Cristo amb 50 pessetes vaig comprar pepsicols i birberejos durant tot dos tres mesos els <ríe> capellans me cago en Déu o sigui, allà amb vi i les propines, les almoines i hòstia no, aquests sí que viuen bé no? que solvents, ells tenien diners <ríe> solvents tot, si no han de pagar res, <ríe> res, me cago en Déu ni vi, ni... quan acabava la missa en la broteta que me la feien passar a mi i <ríe> bueno, sempre que hi ha algo, un duro un, duro, un enterro, els enterros és el que més diners me feia és el que dona més, els enterros és el que dona més Ara i com que, bueno, ¿eh? que sabia tocar el piano collons eh, tenia un llibret que explicava la nota que s'havia d'apretar la tecla que s'havia d'apretar pues era cançó de Noche de Paz i <ríe> no me sabia que tros, Noche de Paz, Noche de Amor Eh. No, això, això, això no el robés, veritat. tant. Eh, però a mi se me feia vergonya tocada, perquè em feien vestides col·lanet i tocada la Noche de Paz per Nadal i no m'agradava, em vergonya. I llavors a veurem que toca la guitarra i canteix una de cop de destral, de no sé si de... de cop? De, de, de, un és el llac, no? Cop, llac, cop de destral, Bon cop de fals. Sí. No, cop de destral. Cop de destral. <laughs> el llac té una que és cop, cop, sí, sí. És una mica... I em va agradar més la guitarra, eh, que el piano aquell era molt gros i la, i la guitarra, però per aconseguir una guitarra vaig haver d'esperar els dos o tres anys fent de pagès i estalviant collint fruita per poder aconseguir la guitarra. I amb la guitarra hi havia un llibret d'educació a distància amb un caset i a partir d'aquí vaig a pensar a estudiar. Fins ara. Molta fruita, Això no? Va... Allà o... Va... Bueno, vaig de tot. De cambre, de, de pagès, de mariner amb un barc... Mariner, eh? O que... que... El Cambrils, el Cambrils. no era port de mar en de Muntanya, aquí toixent <ríe> hi ha bons tronfos però hòstia, mar, mar descens de riera no? les teves influències Johnny Cash, La Polla, Escorbuto eh, escoltem alguna cançó què, què una de jo Escorbuto cada vegada que l'escolto me recordo de la primera pujada de Bicho <ríe> de Micropong Blanc que en aquella època eren molt bons, però ja no se'n veu d'allò. No, antes... I encara em puja aquell bitxo, encara que quan els escolto... Doble gota, era doble gota, anàvem retard, anàvem retard. Com que aquella música em sentia millor, doncs si escolto l'escorbuto me torna a sentir la vibració d'aquell bitxo. Per això m'agraden l'escorbuto, a part d'altres coses que diuen i tal. No, no, són boníssims. Posa'n una, va Joan. Va, digues el nom. La que vulguis. Que... mi m'agraden totes. No que vulgui jo, mare de Déu. Amb el poc que m'agraden a mi. Uh, Història triste. Vinga, va. Primer l'haig de trobar, eh? Bueno, ah, si et tarda gaire, continuem xerrant, eh? No, no, ja està, ja està. Mars, fa cent anys de l'assassinat de Salvador Seguí, el noi del Sucre, eh, quina opinió comporta? Bueno, tots són víctimes d'aquella època, inclús els que van guanyar, sense donar -se. Viure matant, encara que no moris tu, és una tortura mental. També. Matar és terrible per una persona, encara que sigui ella que mati, no el que mor, el que es molestiu, però que mata encara és pitjor el que patís aquell home. I si et revengis, també és una tortura, perquè mataràs el, el que ha matat amb algú que estimaves, però et quedarà el buit d'aquell que ha que estimaves, que ja no hi és, i el, i el, i el pes d'haver matat a l'assassí també te'n recordaràs tota la vida. És tan dolent matar o més que ser la víctima. Totes aquestes guerres que fan, encara que es guanyi la guerra, aquesta gent mena, no els recuperarà mai, per molts medicaments que es fos. I amb aquesta cara que van patir la guerra civil Vilsen va fer molts assassinats, tant per un banda com per l'altre. No es pot dir la culpa és dels, dels dictadors només, també la culpa és dels, de les víctimes que van ser els aterrotats. Van matar tant els uns com els altres. Què es pot fer davant d'aquesta situació? evitar que hagi més assassinats. I com se pot fer? Pues, Empeçant per un mateix. I per pensar per un mateix han de pensar al que va sempre, a la salut mental. Una persona que tingui salut mental normal, que estigui bé, no matara mai. Perquè bueno, eh, és, però... és imprescindible... Jo aquests d'aquesta època diria que mataven ni tenien salut mental, perquè lluitaven per una per món diferent, que no fos el que va venir després de la dictadura, la a postguerra, i el que va caure, però... mental requereix un relax, una creativitat, un objectiu eh, positiu per a tothom, perquè tingues el pau interior. Si no tens pau interior, que tens un estrès interior del que estàs fent i de l'objectiu que t'has proposat, no vius amb salut mental sempre, encara que tingui raó. Jo estic en contra de la dictadura, en contra dels de russos i en contra d'això. Hem de buscar solucions que no siguin violentes. Perquè és l'únic que van anar a desgrar les coses. A parlar, a negociar, eh, com fan els polítics catalans, que, que, que no, no, no, criden a, a armes, no criden a les armes. No criden a les armes, criden a entendrem-nos-hi a insistir, insistir, insistir en què vols no va... sentar a parlar però que hi no ha no un lluny. acord que ens interessa tots però només a vosaltres també han canviat els temps, clar, això fa cent anys que va ser això, o sigui, ja fa un dia era... era una altra història, però sí, sí uh, què, on et podem veure? hi haurà pròxims concerts teus? per aquí o per ono, no, bueno, no ho sé, que és imprevisible. És imprevisible, va. Lo que un sin sí, que diria que ja està clarit que és a la Seu sociologia el 6 de maig. Ah, la Seu, a el pe de pollo, que són uns punquis, com vosaltres, que també fan, sí. fan cosetes així com vosaltres, també independentistes i eh, sí, no. en l'arc no, independentistes, la la la manera, és no, tan no, difícil no, d'explicar. Que... Però que jo hi témbre una causa justa, i vostè que. Ni no no, molts amics a la Seu. I d'on de també estar amb ells, que els vaig conèixer a Lloret demà, en aquest hivern. A Lloret, eh? Sí. Eh. A guiris i... No, a l'hivern, que és quan hi ha gent del país. <ríe> Clar, a les garaines, <ríe> de cara <a> la Garoina. <ríe> <ríe> <ríe> Molt bé, vols tocar alguna cançó, aquest cel? Bueno, tocaré, no sé, una potser en català, suposo, però no sé si voleu... Jo, per mi millor, però toca el que vulguis, eh? Venen los bombes, venen e e los bombes, venen los bombes, venen los bombes, venen los bombes. Esto está que arde. Venen los bombes, venen los bombes, venen los bombes, venen los bombes, venen los bombes. Esto está que arde. Yo soy una amiga, un mon amig. Eso se bombe, eso se bombe. Ya espagan el Foc. Eso pase bé, Pugeu-li la manguera fins al peu! Que si veu al marteu! Què passatà bé? Penen els bombers, venen less bombes, Penen less bombes, venen less bombes, Penen els bombers. Que tot Vjonare, Buddh, vynthia, v v Bilder, v que rde! Penen les bombes, Penen less bombes, Penen els bombes, Penen els bombers, Penen less bombes! Que tot que arde Le la mangera pincaltao Que sireva al martao Sempre grande Bene los bombes, bene los bombes, bene los bombes, bene los bombes, bene los bombes Que no t'ha que arde Bene los bombes, bombes, bene los bombes, bene los bombes, bene los bombes Que no que arde Merci. Gràcies per tot. Bueno, espero que vagi bé ara el concert d'aquí a l'Ateneu. Espero que et sentis com a casa. Gràcies per tot això que has compartit aquí amb nosaltres. Eh, Ràdio Pincenia, l'Ateneu, és casa teu, Torna quan vulguis i... Jo m'ha molt bé això de fer concerts, però sí que ja també pot que ho faci. Perquè me distraue, tinc un objectiu, tinc... me torno creador, tinc ganes de fer cançons, perquè la gent li el que faig. Faràs no algun disc o no? Algunes cançons noves o no? Aquest és tot abans de, de Salut Mental. Hi eh? sí. alguna més que estic preparada. El que no sé quan, ha estat fet. No tinc mai pressa a fer les coses. I aquesta manera és quan surten bé. Hi sí. ha artistes que fan un disc o Però bé, bueno, si... potser hi ha algú que li fa les cançons o es fa tallanari o es fa com qui fa escriu la, la llista de la compra per la de Carrefour mm. però jo me costa molt perquè ho vull fer bé Qui tingui un missatge que agradi tothom que sigui també revolucionàries fa a favor de la llibertat la llibertat ha de ser prou que sigui però que no ens haguem de morir sinó, si estem morts ja, perquè volem ser lliures ja no volem ser lliures però estar vius Educació, I, no? i convèncer la penya i bueno, si, si aconseguim que no hi hagi tiros ni, ni bufetades mos pondrà hasta el gall ous què farem llavors quan ja estigui tot, ben, tot bé i tot arreglat, ja no sabrem què fem la nostra vida sempre hi ha alguna merda per lluitar Joan. No, com està el pati hi ha molts temes, per exemple això de la droga que preocupa tant a la gent ara hi ha cocaïna, toquem cocaïna tot arreu perquè facin el pericol i mentissi. Pericol i mentissi. Una mica d'encem espigat, i facin la lleteta blanca. El la, la part més blanca, amb ella amarga, un mort d'aliol i ben xafat, i potser s'ha de fer alguna cosa més que els químics, ja que tanta inversió amb... amb, amb... o no li escausa de química i tot això, que inventi alguna cosa més, perquè fotis una galla d'aquella perica, t'agrada el mateix producte, el mateix gust, tot igual, però que en vez de fer-te mal, que t'alimenti. Si s'invertigués, tant com s'ha invertit pel càncer, amb el pericol mentissi, tindríem un pericol mentissi a 5 euros de quilo, a l'àrea de Gizona, al seu supermercat, i estaríem tots contents i feliços i s'acabaria el programa de la droga. Clar. I el tall de tota aquesta merda que hi fiquen. Per això, de... això. I els estalvis que estem gastant amb aquestes coses. Ara ens drogaríem i menjaríem amb els mateixos diners. Sí, exacte, sí, exacte, sí. exacte. vas al restaurant, jo pericol mentissi vull per almorzar, que... El metge m'ha recomanat i fa una de règim i l'entrecolt me'l guardes per demà. Avui pericol alimentici no, només. Vegetarià, ja, no, no? Això que es portar, sí, eh? no? Al sí, sí. futur, potser aquí... el futur, 2050 ja s'ha donat algun pas amb això del pericol alimentici perquè veuran que és l'única manera de solucionar aquest problema de, ah. de traficants, i assassinats allà a Amèrica del Sur, aquests països, tantes bandes de traficants, cada dia va tenir uns quants per allí. Eh. Ah, pues fals, pues a més de presentar-ho fals, presentar-ho a si m'has fijat, a mi i a O malament, o malament els cocaïnòmens. És un problema. És un problema, problema. sol·lamentar-ho d'una manera com aquesta. O alguna no sé. Jo com que no em drogo, ja m'és igual. Vaig estar uns drogant-me per sentir-me bé. Perquè era malament tòtic d'una densitat terrible. Tens bastantes cançons dedicades. Bueno, és que la droga és un problema més gran que la gasolina o el petòli. I s'ha de amb amb energies alternatives que no contaminin, com els molins d'aquestes venes, però que són les pericolimentíssimes el mateix. S'ha d'acabar d'evolucionar amb les eh, doques alternatives eh, biodegradables i... <ríe> i, i, <ríe> <ríe> <ríe> I alimentícies. <ríe> kilòmetre zero. Biodegradables, kilòmetre zero... Eh, consumiu bueno, el que tingueu a prop del... Després, durant la concert, us acabem d'explicar més coses i ara... <ríe> mentre en Carina a la presó de no acaba no. no de ficar-se així no, no, aquí hem dit bastantes bestieses o, sigui, moment, o no, ens, no ens senten o no, però no però... o no ens volen sentir no ens volen sentir però no, no aquí, aquí es, pot dir, es pot dir molt també volia dir que ja està en marxa la primera iglesia construïda de la iglesia per aprendre per col costat de Gisana de Balaguer ja he fet alguna missa, dues tremulsions d'uns amics. Pep com a mossèn, eh? Dos bodes. I la gent està contenta en la meva iglésia. Els fidals que tinc són fidals de veritat. O la religió és? Eh, que, quina és? I bueno, jo vaig anar al Sant Crist de Valagueia fa molts anys. Va entrar missa. <ríe> On... Que és Déu aquí? Que és Déu, que hi és el senyor. <ríe> I dic, contesta perquè queda més fort. Què hi és Déu? Què hi és nostre senyor? No sentirre., sentia bueno, si no hi ha cap Déu, hi ha algun inconvenient en què Déu siga jo? Tampoc es sentia bueno, pues si no hi ha cap inconvenient, a partir d'ara Déu soc jo. I per això hi que l'aglès de per aprendre per club costal, perquè la és un Déu de veritat com de humà, eh? Com ho has dit, això? Per què? Per a club club Para prendre pel cul costal. Ah, para prendre pel cul costal, vale, vale. Això vol dir vale, quan vale. t'he mort te'n vas allà. Vale, vale, vale, vale, vale. que no ho entenia. L'esprit, eh, el primer, fa uns anys enrere, quan hi havia la dictadura, Franco, eh, telepàticament, va parlar amb un extraterrestre. Jo se m'han recordat un bròxicòtic que, que va veure que era real. Franco, d'autant la tomba, amb els extraterrestres. Perquè els extraterrestres, per el primer prendre el tanque de gasoall o de les gent que fan anar, per agafar la velocitat de la llum, per donar una clara a l'altra. Necessiten les ànimes dels ànims que van morint. L'ànime oh, és el, el combustible de la nau espacial. I ven aquí a de tant tant. Per això hi ha tantes ganes, perquè els extraterrestres han de repostar la nau espacial de les ànimes dels que van morir. I bueno, jo tinc una novia extraterrestre, per si de cas, perquè no em fotin el dipòsit de combustible i que aneu-vos preparant un seguro d'ànima de... pre aneu-vos preparant pel dia de demà i des de l'Eglésia intentaré salvar els que puguen que no facin tots cap la, al dipòsit de combustible, que allí ja no sé com anireu a parar els que es colen cap allí i després aquell senyor que va morir la greu potser se'l va uns quants també però clar, tothom va, amb, com si anés amb la lliça de la compra al mercador no demanar-li un munt de coses, un xalet amb piscina la immortalitat un paradís, dones verges Després de que s'ha mort per nosaltres, que han donat les seves ensenyències tot l'àrea dedicada a ajudar la gent, ha mort i si s'ha mort i tot per nosaltres, encara anirem a demanar-li més coses. Oh, gent demana. Si no? Per costi... demanar no què dius. No he és... constipat res, ara he atalçat perquè un culo costipat. A tal santa per la vista. Perquè, eh, si després de que mos hem ajudat tant, Pues fem alguna cosa Avui estàs a la ciutat dels sants, eh? que aquí a cada, a cada collons de carrer i cada collons de plaça hi ha un sant. Vull dir... Sí, damunt de l'entrada de oh, una, la neu. Una verge, no? Sí, sí, sobre la hi ha una verge. Si surt? No, És... Sant Ramon Nonat. Sant Ramon Nonat, sí. Pues Preguntar-li a Sant Ramon Nonat si li converga una cosa de nosaltres, en vez de demanar-li tant favors. Aquí, perquè oh, allà sí. està bé tant demanar als pobres, pobres demana. sants. <laughs> Jo reconec que havia estremat amb una porada demanant als carrers per aprendre a tocar la guitarra perquè no podia al conservatori que valia els diners. I quan ha una corda feia un i feia un nus, que va aprendre fent demanir els nus aquests. Però clar, com que eren cordes metàl·liques, una guitarra acústica, em punxava el dit quan tocaia el nus. Cuidant <ríe> la pua, em la pua. I no, quan feia el màstir, quan feia el dit al màstir, com que hi havia el nus per aquí, Aquí? Tenia que saltar de la posició, posar una altra nota apareguda, per no xafar ja hi havia un ús. El... Ah, hi ha, hi ha punxell, uns acords que fan veure que són uns altres sí, acords, no? Punxell, punxell, dit. I sí, pues, sí, una temporada així que ja vam començar a tocar per algun bar, a passar un platet, després algun ha un pub per les nits a Saló i Cambrils, Sóc sí. oi, Cambrils, eh? Sí. <ríe> ha de ser divertit. I, des, I després pues ja, pues com als girades de balaguer, pues, a l'Àmple, a Amb la cuva que la massa a les fleps, no, jo sí. en general. Amb la cuva que grabava la màquina en Sofatà, <ríe> un més allà pan i cuchillo. I en fins desastre tot perquè s'embanava tot per d'ans. De tot balnas, eh? I ja per ja, doncs, que la malaltia, la resaca i ell ja els cabells. Àmple. Va jo malo del soniquete. El tenim aquí, va entrant i sortint i va en la seva. Va dient la seva. Ara he portat aquí uns un xupitos de wasabi per qui em vulgui. De wasabi, eh? Sí, sí, sí. has portat el putet. Passo dels vegetarianos, tio. Si no hi ha porc, no em vull. <ríe> Què? Vols posar una cançó? Vols que toqui? Què ja voleu fer? Toca un un una altra. Va, toca una altra. <ríe> vull aprendre el no vull aprendre no el passarem romans, passarem cançons. No vull aprendre el no vull aprendre el llom, però els cordelllleu prote i No vull arendre el no vull arendre el passarem romans, us cançons. No vull aprendre el no vull aprendre el llom, dir barra i tocar los collons. Mo el perquis, quin collons. Dirive l'amore del el parquins cincajan No calentes matriculacion lo voy a pran No voy a pran el llom pa tener No voy a llom No voy a pran el llom pa deshuge un pedo de tigrons No voy a pran el llom Te voy No voy a pran No voy a pran va rara negre al noi collon Al i anda de totes maneres ni no podem lo van Que va portant galletes. no vull pan el llom no vull pan el llom patarem romaltos passar el no vull pan el llom no vull apanar llom per desconeixer un plat de cigrons. No vull apanar llom, no vull apanar llom, passarem romans, passarem cançons. No vull apanar llom, no vull apanar llom, motivar la negra i el calot, collons. És una ala es trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de eso, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. No voy a estar no voy a estar en el dom. Dios... Inespectament talles el micro, cabron. <ríe> Perquè ja et conec. Segur que et poses a cantar i a fer coros? i No, no puc fer-li els coros? Cago on d'una, no, home. home que em sé, si no callo, però... Com i doncs, tio, un dia que tenim aquí el gitano de Balaguer, Ràdio Pincenia. Hola. Gràcies per sentint-se. Per mi ha sigut un honor que m'hauríeu invitat. I molt content d'estar aquí. Espero que el concert d'avui us agradi. Volia fer una missa de la Crió Tremens. <ríe> Però jo m'he deixat la putxarón i la sotana. Ho pots fer sense tot això, eh? No els el mateix. O la, o la sabata, aquell no, no, no. que busca la sabata. El no, venansio. El no, venansio. Bueno, també puc parlar de, de, dels paletes o dels països. Parlaré dels països. Sí, pares. parlo dels països aquí. A Ara que hem fet aquella veïcola d'Alcarràs, potser parlo dels presigues. Jo he collit molts prèssics i se ja t'anava al tant de collir prèssics, perquè tenen una pell que, que t'eterrite la, la cara si et passa per la cara la pell de prèssic. Se ja t'anava tant de collir prèssics. Va estar una finca, jo tenia 10 o 12 anys, i la meva finca ens fe cantar. Llavors els prèssics s'acudien, s'acudien més madurs, que els fiquen a les càmeres, llavors s'acudien madurs. Es cull tot verd i no vol redon. I jo tant en tant m'he me algun. I clar que el pagès ve que tot preixi mossegats per tot arreu. A partir d'ara tot ha cantat. Lo que no canti és el carrer. Ficam de cantar. Perquè així no mossegareu cap prescic mentre canteu. I Jo ha fet la manera que el pagès aquell pues, que ho fos una bona collita. Perquè així si no tothom mossega i prescic la canalla que passava. Eh? I això avui en dia ja no hi ha aquestes tortures que vols fer les tortures de l'altre. Ara tothom es porta un bocadillo i mitjà, el bocadillo, fa un cigarro. I, no, ja, si volgués fumar un blet, sabeu que és un blet? No, jo no. Un blet és una herba que sembla marihuana, però que no és marihuana. També Tabac fa xurro. O... Sí, sigui, fa xurro igual. És una mala herba. Tu, Joan, que ja entens, no? No, no, no treballa't. No. Que, de... que jo ja entenc de què, de males herbes? Sí. El, jo... blet, el blet, diuen el blet. No. El blet s'almenja en els hippies, ara. Però allò, allò feia de marihuana. Eh, eh. Jo me'l fumava com si fos marihuana. Deixia secar, i un dia amb un bloc psicòtic m'he passat per a l'horta damunt de Badaguer, vaig trobar un camp, un tros, que n'havia replantat, i estic tot ple de blets. Fi, he triomfat, sota això de marihuana, he triomfat. Vaig agafar una bossa de basura de 50 litros i la vam de blets. Me'n vaig anar a la Rosaleda, vaig deixar una rama grossa, un lluc gros de blet, però se feia un metro, vaig deixar damunt de la barra, i em vaig fer un canut de blets, i em vaig a fora a fora fumar perquè a dintre la banda es podia fer canuts. I em vaig despistar i, i els blets ja no hi era i la cambrera que som amics feia, Joan, se t'han llorat la marihuana no és de Barcelona i <ríe> <ríe> era un blet <ríe> <ríe> digue'ls si que em deu en mil passades <ríe> <ríe> bueno, aneu al tant amb la droga, jo ja no em drogo reconec que ja vaig fer una vegada dos clades d'una i puerro, però no em vaig tacar el fum <ríe> això, cadascú que faig el que pugui Uh, un ple, Gitano de Balaguer, tenir-te avui aquí i moltes gràcies uh, espero que vagi molt bé el concert uh, tens diversos fanàtics entre entrar al públic això t'ho garanteixo el, el millor, el més fanàtic el tens aquí davant <laughs> i salut per tothom gràcies per escoltar-nos i visca les zones lliures visca <laughs> bueno, pues avui tinc per a la venta el llibre de Manuel del Carrilano a 10 euros Pendrai, penseu lo que és un pendrai, no? <ríe> un pendrai, sí, sí, encara sí. De... USB, no estem dic. parlant ni de cintes eh, de, eh, de cassets, no sé ni de USB. cintes de... USB, que et a 15 euros, que hi ha quatre discos en la cerció de termes, que és lo... una missa gravada en directe castellans. En castellà? En castellans, és un poble de ah, vale, vale, segredià. Vale, vale. Hi pues ha la màquina sobre tal, el bufador i t'ho moïs de grams. Cuidado quan dius oh, castellà perquè el Nissu se, se li encenen... Ja, se'n salta amb les alarmes. Sí. I també tinc MP3, a 7 euros. Estàs al dia. Eh? Que hi ha el mateix que el 2 però amb MP3. I no sota... quan tu calgo vendràs. Eh? Hi ha varios llibres, hi ha paraulats i... Aquí pot ser de pujar de preu. <laughs> <laughs> No sóc tan gitano. No sóc. <laughs> Això esperava de tu, però... A mi em fa algú... És es que ets un gitano de veritat, eh? Estàs ben ficat aquest nom de gitano. Perquè passa amb gitano. Està ben ficat però no ho ets. Perquè passa amb un gitano. gitano Sons de normal com tothom. Tot mateix, però no aquí. ets de gitano. No, sobretot. Et ets ets un... Un... Paio, paio. un paio malo. Gitanos de Balaguer. Jo he vist que el barri dels gitanos. I diuen que sóc que l'únic paio que s'ha integrat. <laughs> els païos estan en contra els gitanos però jo no, jo soc l'únic que s'ha integrat i portes bé amb els gitanos a cada dia però bueno amb el ara, temps vas confiança no? eh, ja he agafat experiència i eh, ja, ja el vaig esquivant ah, els atraques tu. i no és que atracen tots són dos o tres que atraquen. però clar, tots s'assemblen a la manera de parlar has de guanyar la confiança bueno, al patriarca sí, no? no? sí, sí. i bueno, això és tot el que volia dir avui ha sigut un molt gran plaer. Moltes gràcies. Pues Marxem amb una cançó de de Johnny Cash. De Johnny Cash. Johnny Cash. De Johnny Cash, gran una, una de les més típiques aquestes sí i que l'he triat jo, veus. Veus, doncs ja podeu canviar canviat la missora o <ríe> <ríe> si sí, trio Joan, no. Gran influència del gitano i pla, playments. Gràcies per tot. Moltes gràcies.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 To a burning ring of fire I went down, down, down And the flames went higher And it burns, burns, burns The ring of fire The ring of fire The taste of love is sweet When hearts like ours meet